și, în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii cuvântul Lui Dumnezeu programul 239 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu ocazia lecțiunii de astăzi, iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 26, cu versetele 62-63 și în continuare, în care vom pătrunde imediat, după ce mai întâi, vom asculta câteva vești care ne vin de prin secolul II al erei noastre. Era pe timpul crudului împărat roman Marcu Aureliu, când adunările erau foarte persecutate, și vom afla acum felul în care era prețuit și folosit cuvântul lui Dumnezeu pe vremea aceea. În timpul acela când tiparul nu era inventat, toate cărțile erau scrise cu mână, Erau puține exemplare și costau foarte scump. Nu oricine putea să procure și să aibă ca astăzi un exemplar din Sfânta Scriptură. Dar fiecare adunare, chiar cea mai săracă, își avea pe a sa. Pe acești cititori publici, erau anumiți credincioși care se îndeletniceau cu lucrurile acestea, credincioșii căutau să-i cunoască. Și așa de mare era zelul ascultătorilor, atenția și prețuirea pe care o dădeau cuvântului lui Dumnezeu, încât sfârșeau prin a pe din afară toate cuvintele și chiar atenționau pe lector dacă a întrebuințat o expresie în locul alteia. Așa ceva se istorisește despre un biet orb numit Ioan din Palestina care a murit ca martir. Se spune de asemenea că un episcop schimbându' cuvânt în citirea pe care o făcea din scripturi, credincioșii au cerut ca el să-și recunoască greșeala. Un alt fapt arată valoarea pe care o dădeau noului testament ca fiind cuvântul lui Dumnezeu autorii creștini din al doilea, al treilea și al patrulea secol. Scripturile erau oracole divine și fie în învățăturile lor, fie în stările de vorbă contra ereticilor și necredincioșilor, ei le menționau neîncetat ca autoritate fără greș. Și atât de numeroase sunt textele citate de ei, încât dacă ar fi strânse la un loc, s-ar alcătui Noul Testament în întregime, afară doar de câteva versete. Ereticii și necredincioșii din acele vremuri o recunoșteau drept cartea de unde creștinii își scoteau adevărul de credinței lor. Puterea acestei cărți era cunoscută și recunoscută de toți, pentru că atunci cu ocazia ultimei persecuții, Vrăjmașe creștinismului și-au dat silința pentru a distruge toate copiile și a smulge astfel din mâna creștinilor această armă de temut, sabia Duhului Cuvântului Lui Dumnezeu, care rămâne în veci. Cerurile și pământul vor trece, dar El rămâne. Iubiți ascultători, e un lucru care ne dă tare mult de gândit nouă celor de astăzi, care suntem atât de neglijenți față de Cuvântul Lui Dumnezeu. Este atât de trist să vedem cum pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu s-au adus atâtea tradiții care au înăbușit pur și simplu adevărul Cuvântului lui Dumnezeu și este neglijat. și din primele secole aveau grijă ca un singur cuvânt să nu fie scos din Scriptură și să fie pus așa cum a fost lăsat de Duhul Sfânt, iar noi astăzi avem Constituții, avem legi, avem regulamente în biserici, care nu au nimic comun cu Scriptura. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne facă să luăm aminte la lucrurile acestea, să ne întoarcem către Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne-l-a lăsat Duhul Cel Sfânt. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne atragi încă o dată atenția cu privire la Cuvântul Tău inspirat, din care ai spus că nu va cade o iotă. Cerurile cât sunt de mari și pământul necuprins va cade, dar Cuvântul Tău rămâne în veac. Vrem, Doamne, ca în minutele care urmează, să avem și noi inimile întoarse către Cuvântul Tău, să-l primim așa cum ne-l dai, să-l prețuim și să-l trăim în viața noastră spre laudata și fericirea noastră veșnică. Amin! Din Cine în el se încrede, în cuvântul lui scris, care rămâne în veci, acela nu mai zidește pe nisip, ci zidește pe stânca aceea care vine din veșnicii și merge până în veșnicii. Orice altă părere, orice altă tradiție, oricât ar fi de curată și de plăcută, dacă nu este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu, este nisip, care va pieri împreună cu toate celelalte supuse pieirii. Doamne, ajută-ne, te rugăm, să rămânem la cuvântul Tău cel sfânt și curat, așa cum ni l-ai dat. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 26. Citim versetele 62 și 63. Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis, Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Aș să taci când ești învinuit pe nedrept, când pisma și ura îți spun întrebări, este o mare putere. Aceia care au în ei chipul lui Hristos primesc această putere. Când te învinuiește minciuna, tu care ești adevăr, taci! Adevărul se apără prin însăși existența sa. câte hule și bagiocuri să ar aduce luminii, că n-ar fi lumină, Existența ei zdrobește toate hulele și bagiocurile. Zice Talmudul într-un loc în felul următor. E oprit de a spune minciuni, dar nu ești obligat să dai glas totdeauna adevărului. Isus tăcea. Ce puternic a fost El în tăcerea Lui. Această tăcere vorbește până în ziua de astăzi mai tare decât orice tunet.” Tăcerea adevărului vorbește și convinge mai puternic și mai limpede decât toate strigările și amenințările minciunii. Niciodată dreptatea nu este de partea celui ce strigă mai tare și de partea celui ce bagiocorește mai mult. Nu, nu! Iisus tăcea. Într-una din prorociile făcute despre El în Isaia scrie Când a fost chinuit și a soprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la macelărie. Tăcerea nevinovatului Isus față de o învinuire nedreaptă trebuia să ispășească vorbirea de dezvinovățire a lui Adam față de o învinuire dreaptă. Repetăm. Tăcerea nevinovatului Isus față de o învinuire nedreaptă trebuia să ispășească vorbirea de dezvinovățire a lui Adam care a fost învinuit. Pe drept. A te dezvinovății este un obicei ușuratic al omului fără experiență. Isus tăcea. Întăcerea Lui este mântuirea mea și a ta. Dacă El s-ar fi apărat și-ar fi ocolit crucea, nimeni n-ar mai fi putut ajunge la mântuire. Slavă Lui! Ce sfânt și ce iubitor este El în tăcerea Lui! În versetul 63 citim. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Jurământul, iubiții mei, nu numai la evrei, ci și la alte popoare, este o metodă de a sili pe cineva să mărturisească adevărul. Însă marele preot Caiafa, era nesincer în întrebarea lui întărită de jurământ, pentru că el nu avea intenția să recunoască pe Domnul Isus drept mesia, ci ca să aibă un cap de acuzare și astfel să-l poată osândi la moarte. Dacă el ar fi avut dorința sinceră să afle adevărul, atunci ar fi procedat cu totul altfel. Domnul Isus a venit să spună deschis tuturor inimilor curate și să li se descopere că El este Hristosul cel prezis de proroci toate cuvântările și toate minunile sale mărtureseau din plin acest lucru. Pentru inima nesinceră și plină de ură, chiar și cel mai izbitor lucru nu constituie o dovadă de lămurire? Când cineva nu vrea să înțeleagă, niciun argument nu se dovedește în deajuns de bun. La întrebarea pe care ți-o pune ura, nu trebuie să dai răspuns, pentru că ea pune întrebări nu ca să se convingă de adevăr, ci ca să te chinuiască. Totul, deci, atârnă de poziția inimii. Când e vorba de adevăr și de lămurirea Lui, nu există pentru om cuvântul nu pot, ci numai nu vreau. Evrei respingeau cu voia adevărul că Isus este Hristosul. Ei se împotriveau cu voia în mod conștient învățăturilor sale minunate și pline de putere, iar despre minunile sale spuneau că sunt făcute cu ajutorul dracilor. Și astăzi ei contestă că Isus este Hristosul. Dar ce-ar mai dori ei să vadă la Mesia? Ce condiții trebuia ca să împlinească Domnul Isus ca să-L poată recunoaște ei? Cine era mai sfânt ca El? Cine a rostit vreodată învățătură mai adevărată, mai necesară pentru om și mai frumoasă ca El? Cine a făcut minuni mai uimitoare ca El? Cine a iubit mai mult ca El pe oameni? Ce au așteptat evreioarei? Și ce așteaptă ei și astăzi? Mesia pe care l-așteaptă, ar putea fi ei mai bun decât Isus O sărmane om, când e vorba să-ți predai inima adevărului, dreptății și dragostei, te împotrivești cu toată puterea, te ascunzi în dosul unor idealuri, așa zis, închipuite și te dai drept apărătorul unei cauze, între noi fie vorba sfinte... Realitatea este însă păcatul din inima ta. Noi nu învinuim de fapt pe evrei, ci facem o constatare despre inima omului, ce am ne spus de însălătoare și deznădăjduit de iderea. Caiafa sirea prin jurământ pe Domnul Isus, nu pentru a se convinge de adevăr, ci pentru a-L condamna. Să nu fim vicreni. Adevărul nu se lasă descoperit de inima vicreană. În toate privințele să fim sinceri, și astfel vom primi binecuvântarea și harul cunoașterii adevărului. La întrebările puse de vrăjmașii săi, Domnul Isus a trecut: Măreț lucru este să poți să taci când ești învinuit pe nedrept. Toți vorbim prea mult. Avem totdeauna vreme să vorbim. Sunt, da, și timpuri când trebuie să vorbim. Să învățăm de la Domnul Isus și tăcerea și vorbirea. El nu răspunde niciun cuvânt pârâșilor săi, dar când Marele Preot l-a jurat să spună dacă El este adevărul, adevăratul Mesia, Hristosul, atunci deodată a rupt tăcerea. Domnul Isus n a tăcut atunci, pentru că adevărul și dreptatea cereau să vorbească. Dacă noi călcăm pe urmele Mântuitorului nostru, nu vom greși niciodată nici cu tăcerea, nici cu vorbirea, căci vom fi învățați de El în toate. În versetul următor, la versetul 64, Domnul Iisus ia atitudine față de această provocare a Marelui Preot Caiafa și citim răspunsul lui. Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În urma unei întrebări întărită de un jurământ, Domnul Iisus n-a mai tăcut, și mai ales că era vorba de legitimarea sa, ci a răspuns, da, sunt. Cuvintele acestea sunt cele mai puternice pe care le-a rostit el în sprijinul dumnezeirii sale. În clipa când se găsea înaintea judecătorilor care îl urau, atunci când o singură vorbă ar fi fost de ajuns să-l dezvinovățească, iar ar fi venit oare să mai mărturisească în fața dușmanilor săi că e fiul lui Dumnezeu, dacă aceasta ar fi fost numai o părere sau o minciună? Nimeni nu se joacă în chipul acesta cu viața. Din punct de vedere al legii, Hristos era vrednic de moarte numai pentru că s-a făcut singur Fiul lui Dumnezeu. Căci în adevăr, dacă nu este, a rostit un cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu și, deci, după lege trebuie să moară. Tot astfel și cei care tăgăduiesc Dumnezeirea Mântuitorului ajung la încrucișarea următoarelor două căi. Sau nu au dreptate, și atunci își cu cugetul în clipa când acesta le spune adevărul? Sau au dreptate și atunci trebuie să se bucure împreună cu mulțimea care strigă răstignește -l! și să ceară împreună cu ei împlinirea legii? Da, sunt! La auzul acestor cuvinte pline de puterele Domnului Isus Sinedriul ar fi trebuit să se arunce la pământ și să-i aducă chinare. Dar n-a făcut așa, ce a rămas mai departe în împietrerea sa. Caiafa Piatra nu și-a dezmințit numele și el avea influență asupra tuturor. Ce nenorocite sunt inimile de piatră. Nimic nu le mai mișcă, nici căldura, nici frigul. Și în felul acesta ajung toți cei care cu voia se împotrivesc adevărului. Da, sunt! Domnul Iisus a mărturisit înaintea judecătorilor săi în ceasul grozav al osândirii sale la moarte că El era Hristos Fiul lui Dumnezeu, totul în Domnul Isus ne face să credem pe cuvânt și să-i primim mărturia Lui. Pentru ce, deci, să ne pierdem curajul? Învățătorul, înainte de a-i părăsi pe ucenicii, să-i le-a spus, Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșit. Să mergem, dar, după El, plin de toată încrederea și mărturisindu-L cu toată îndrăzneala. De multe ori șovăin să-l de frica bagiocurilor, fie din pricina prigonirilor. El se găsea singur înaintea judecătorilor săi când a răspuns marelui preot, Da, sunt! Această mărturie a fost pentru judecătorii săi pricina pentru care l-au răstignit. Înțelegem acum cât de mare a fost de norocirea noastră. N-am fi putut să ne ridicăm cu niciun chip din starea noastră de păcat. A trebuit ca Dumnezeu să dea la moarte pe Domnul Isus. Singurul său fiu pentru ca să ne mântuiască, vărsându-și sângele pentru păcatele noastre. Da, sunt. La poziția ta nu poți renunța, ci legitimează-te clar atunci când ți se cere aceasta. Da, sunt copil al lui Dumnezeu, sunt mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Povestea odată un tânăr credincios care și-a început cariera ca lucrător în comerț, că, avându-se în vedere cinstea și corectitudinea lui, a fost numit din oficiu secretar de UTC. Într-o după-amiază de vară, s-a pomenit cu secretarul UTC pe raion, așa cum era atunci, că vine la el și cere să convoace o ședință Fulger, ceea ce a și avut loc în decurs de o oră. La deschiderea ședinței s-a anunțat motivul convocării Fulger, și anume, discutarea cazului secretarului UTC al organizației respective, deci a fratelui, și a unui alt membru, fata unui credincios adventist care proveneau din familii creștine. Fata aceea s-a lepădat imediat. De fapt, nici nu avea de ce să se lepede, deoarece ea nu era credincioasă. Secretarul organizației însă era un credincios sincer, care prin natura serviciului, fiind obligat să înșele pe toate fronturile ca să se poată menține în post, se simțea foarte apăsat în cuge. Când i s-a dat cuvântul ca să se decidă dacă rămâne în UTC și se lasă de credință, el a răspuns cam în felul acesta. Nu sunt un membru înfocat al credinței, dar cu orice risc voi continua să frecventez adunarea creștină. Bineînțeles, după o astfel de mărturie, urma ca la terminarea ședinței să se, se suspende carnetul, lucru care însă nu s-a mai făcut niciodată până în ziua de azi. Mărturisirea simplă și dreaptă aduce de multe ori rezultate neașteptate în viața credincioșilor. Da, Sunt! Să ajungi la starea de a fi conștient cine ești este un har mare și prima treaptă a fericirii a luminii și a primirii tale în lucrarea lui Dumnezeu. Cine știe sigur că este un păcătos pierdut, ajunge să fie izbăvit de păcate de Domnul Isus, căruia îi mărturisește păcatele, devenind astfel un copil al lui Dumnezeu. Cine știe sigur că este un copil al lui Dumnezeu, este plin de bucurie și nădejde, este plin de râvnă în lucrarea mântuirii altor suflete. Cine știe sigur, prin credință, că făgăduințele lui Dumnezeu se vor împlini, nu se mai teme de nimic din lumea aceasta care își are soarta pecetluită. Cine știe sigur cine este, stă la dreapta puterii lui Dumnezeu, pășind biruitor peste toate piedicile din cale și va veni împreună cu Fiul omului pe norii cerului. Când nu știi cine ești, când nu știi de unde vii și unde mergi, Viața-ți în întuneric, fără siguranță, fără nedejde și fără bucurie. Aceia care nu crede Evanghelia vor vedea în curând împlinirea celor spuse de ea. Vor vedea pe Fiul omului împreună cu Sfinții Săi venind pe norii cerului cu putere și cu slavă. Domnul Isus continuă spunând, Vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În clipele cele mai adânci în josiri, Domnul Iisus vorbește vrăjmașilor săi de cea mai înaltă a slavei sale. Adevărat spunea Spurge în următoarele cuvinte. Crucea ta, mântuitorul meu, n-a umbrit strălucirea și frumusețea cununii tale. Spinii n-au făcut să se piardă nimic din frumusețea feței tale. Din contră, tu ești mai slăvit și mai cinstit tocmai din pricina suferințelor tale. Frații mei, când trecem prin clipe de grea încercare, să ne gândim la cuvintele spuse de Domnul Isus, când și El se afla în grea încercare. Și anume, de acum încolo veți vedea. În adevăr, din adâncul întunericului veți lumina cea mai mare, din umbra crucii veți fața cea mai strălucită a cununei slavei. Să privim prin credință și vom vedea, slăvit să fie Domnul! Făță de această mărturie a Domnului Isus, iată ce atitudine au luat cei din Sinedriu care îl judecau. Citim versetul 65 din Matei 26. Atunci marele preoci a rupt hainele și a zis A hulit! Ce nevoie mai avem de martori! Iată că acum ați auzit hulă lui! Vieții de ei, în loc să-și sfâșie inima din pricina păcatului lor, Așa cum ne este indicat la Joel, capitolul 2, cu versetul 13, Caiafa își sfârșie hainele din pricina unui presupus păcat al altcuiva. Formalism. E mai ușor să-ți fâșii hainele decât inima. Este mai ușor să împletești o procedură a legii, așa cum a făcut Caiafa, decât să folosești arma dragostei. Caiafa și-a rupt hainele pe baza mărturiei Domnului Sus, pentru că îl învinuia de hulă contra lui Dumnezeu. Și cum el se dădea drept apărătorului Dumnezeu, drept reprezentant al adevărului, avea mână liberă pentru a-l pe acest hulitor. Lucian Blaga spune foarte bine, nimic nu produce atâtea erezii ca teama de erezie. Caiafa se temea de erezia pe care o răspundea Domnul Isus, dar el, nenorocitul se afla în cea mai groaznică erezie, și anume lipsa de dragoste și lipsa de lumina Sfintelor Scripturi, care mărturiseau limpede despre Mesia și semnele Lui. Așa proceda și inchiziția, tot așa procedează toți cei care urmăresc și prigonesc pe aproapele, care se închină lui Dumnezeu altfel, decât regulile fixate de anumiți oameni aparținând anumitor culte. Așa li se întâmplă tuturor ființelor credincioase care au curajul ca și Domnul Isus căpetenia lor să măturisească Eu sunt. Câtă vreme ești contopit cu marea masă care noi interesează lucrurile Lui Dumnezeu, câtă vreme nu-ți afim personalitatea ta în Hristos, câtă vreme nu ai să spui Eu sunt copilul Lui Dumnezeu, Mântuie prin jertfa Domnului Isus, câtă vreme nu depui mărturia despre nădejdea care este în tine, câtă vreme n-ai să spui nu putem să nu vorbim despre ce am auzit și despre ce am văzut, ci trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Deci, câtă vreme ești la locul tău, liniștit în lumea păcatului, nimeni nu ți are grijă, nimeni nu spune nimic. Când însă ai luat hotărârea, sorut cu păcatul, sorut cu voia neamurilor, să te predai 100% Domnului Iisus ca El să te facă un om nou un fiu al Lui Dumnezeu și când te-a pus să mărturisești lucrurile acestea cu putere spunând eu sunt așa și așa, atunci ești declarat eretic, culitor și periculos religiei din care faci parte, neamului și societății în care trăiești. Dar asta e calea, nu te teme, ești alături de marea ta căpetenie, Domnul Iisus. El a mers întâi pe drumul crucii de pe dealul Golgotei, dar tot el a fost cel întâi înviat dintre cei morți. Și tot el este și cel întâi înălțat în slavă, cinste și putere veșnică. În versetul următor, versetul 66, de la Matei, capitolul 26, îl auzim pe acest mare preot Caiafa întrebând. Ce credeți? Ei au răspuns. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Sermanul Caiafa, după ce și-a înșelat bugetul care îl mustra printr-o liniște aparentă, că zicea el vina lui Isus a fost dovedită prin faptul că a hulic, acum triumfător se îndreaptă spre Sinediu și îl întreabă. Ce credeți? Ce-ar fi putut să creadă această adunare care era sub influența marelui preot? Putea oare să mai aibă altă părere decât a lui? Caiafa se rezema pe Sinedriu și Sinedriul se rezema pe Caiafa. Dacă membrii Sinedriului ar fi fost drept și sfinți, chiar dacă cele spuse de Caiafa ar fi fost drepte și că Domnul Isus era hulitor, ei trebuiau să-L iubească pe păcătos și să-L îndrepte pe căi bune. Fiecare membru al soborului trebuia să spună părere. După lege, marele preot, ca președinte, ar fi trebuit să-și dea părerea la urmă. Dar de data aceasta, el o luase nerăbdător înainte. Ce să mai zică ceilalți? Ei rostesc sentința cu un glas. Este vinovat să fie pedepsit cu moartea! Cuvintele acestea erau adevăr în gura păcătosului. Și prorocii, și Domnul Isus însuși au spus că El datorează lui Dumnezeu o moarte fiindcă a luat asupra Lui păcatul nostru al tuturor. Numai că sentința orânduită de Dumnezeu a fost dată de niște inimi rele. Astfel s-a consumat o crimă atât de groaznică, încât mântuitorul la tot știutor însuși a privit-o lung timp ca fiind cu neputință. El spune doar prin prorocul Isaia 50,9 Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută! Cine mă va osândi? La întrebarea aceasta pusă cu veacuri înainte, Sinedreul răspunde acum, Noi te o sândim, dimisuse. Dar bine măcar că înainte de rostirea acestei sentințe, marele preot arut rupt hainele de pe el. El nici nu știa că prin acest gest prefigura împlinirea prorociei din același loc al cărții lui Isaia unde scrie, Într-adevăr, se prefac cu toți în zdrențe ca o haină, molia îi va mânca! După rostirea sentinței, judecătorii i-au acoperit fața, acesta fiind obiceiul oriental față de cei condamnați. Doamne Iisuse, cât ai suferit Tu pentru mine! Cum aș putea să-ți mulțumesc mai adevărat? dă Tu harul să pot păstra vii în ființa mea suferințele Tale, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta și să pot ajuta sufletelor din jurul meu să se întoarcă la Tine. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 239 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul să ne ferească ca prin atitudinea vieții noastre să facem parte din ceata aceasta care l-au dat la răstignire pe Domnul Isus. Să ne ferim de aceasta căutând întotdeauna să fim mânați și inspirați de Duhul de Dragoste, de apărare a vieții și niciodată de a lua viața cuiva. Doamne, așa să ne ajuți pe toți. Amin.